Vasile Voiculescu, partea a doua. În 1953, spăvise Miorița în prima redactare și cred că Voiculescu și Mironescu au fost cei dintâi oameni de litere cărora le-am citit-o în întregime, pres de câteva ceasuri la mine acasă, într-o seară lungă, neobișnuit de lungă, la măsura unei piese care număra numai puțin de cinci acte și patru antracte ale unei arhitecturi ce se voia cutezătoare. Era primul meu mare examen. N-aș putea să spun că așteptam verdictul cu sufletul la gură, autorul bănuia că știe el ce știe despre opera lui, dar mă emoționa faptul în sine că prin acea lectură intram în conștiința unui poet de profilul lui Voiculescu. Ora se făcuse târzie și nu mai nădăjduia încă va fi timp și pentru comentarii. Cu toate acestea ele s-au produs și încă destul de aprinse, după ce ascultătorii au salutat noutatea și, cum spuneau ei, izbânda n-au lipsit obiecțiile. Cea mai puternică a fost a lui Codin, ortodoxis grav și agresiv, dezolat de păgânismul unui mit pe care l-aștepta cel puțin de la mine, plutind într-o aură de transfigurare creștină. Convins că Voiculescu îl va seconda, am avut surpriza să constat că acesta, chiar înainte de a răspunde eu ceva, a luat poziție tocmai în favoarea păgânismului piesei și mai ales în favoarea libertății unui autor de a-și scrie opera, așa cum crede și cum o vede el, nu cum ar dori-o prietenii lui. Pe această dublă temă s-a încins între ei o discuție aprigă, în care eu am izbutit să intervin de foarte puține ori, și anume de partea lui Voiculescu, a cărui larghețe în materie de artă era pentru mine atunci o revelație. Au plecat de la mine continuându-și dialogul, fără ca unul să fi cedat în favoarea celuilalt. E probabil ca disputa lor să se fie prelungit în doi, pe stradă sau acasă, la unul din ei, atunci sau a doua zi. Cert este că obiecția lui Codin i-a dat lui Voiculescu de gândit și așa se face că după numai două zile primeam de la el, prin colegul de la bibliotecă, trei pagini de observații și sugestii, de data aceasta amendate substanțial în funcție de ceea ce pretind unii mai exigenți, pledând pentru o mai complexă și încordată valabilitate dramatică pe și în seva cărora s-ar putea altoi și crește spiritualitatea creștină a treia dimensiune. O trăsătură originală a baladei, spunea el, este că dragostea Mioriței pentru păstor îi hărăzește darul profetic, o face năzdrăvană, motivul supra omului ce potențează de la început fluidul de spiritualitate și seninătate ce străbate acțiunea, care nu mai este o simplă întâmplare oarbă, ci preștiință, pusă la cale de soartă prin oameni. De aceea, nu pentru un mecanic paralelism cu balada, nici măcar pentru o cât de mică apropiere a situațiilor, ci pentru îmbogățirea, complexitatea și idealizarea caracterului original și superior al mioarei, cât și pentru posibilitatea unor eventuale încrângături dramatice ce s-ar putea dezvolta de aici, fata ar trebui să cunoască viitorul și să se lupte să conjure fatalitatea. Dragostea îi exaltă sufletul, îi ascute simțirea, îi nobilează întreaga purtare, nu mai este simpla femelă frumoasă după care se țin și se bat flăcăii ca un câr de cer după o căprioară, ci o ființă însestrată cu un fond, nu numai decât lucid, de râvnă pentru mare, drept, cinstit, frumos, la care să ajungă chiar cu propria ei sacrificare. Ea, cu antenele hipersensibile, simte și presimte că se urzește ceva împotriva iubitului, că soarta l-a desemnat ca jerfă. Poate că a auzit, fără să fie văzută, unele puneri la cale ale rivalilor, care vorbesc de uciderea lui Moldan ca să-i urăpească sau a prins ceva de la suratele ei, ordina amenințările directe ale lui Vrâncu, vrând să o despartă de iubit. Desul că ea își dă seama de primejdie, va fi o unealtă prin care fatalitatea va lovi și se jerfește lupta cu patima ei, care se curățește, se purifică, nu primește să se mărite cu moldan, fără să-i destânuie pricina adevărată, îl părăsește, fuge de el, caută consolare în religie, de unde legătura cu preot, cu schit, dar din cauza asta tângește, suferă, se chinuie. O plauzibilă pricină a boalei, oftat egal oftică. Despărțirea și dorul îi dau subtilități de mioriță năzrăvană. Preotul sau o călugăriță, introduși chiar din actul întâi, ar fi un contrapunct al vrăjitoarei și al atmosferei de păgânism specific muntelui. De ce oare nu ar fi un preot la praznicul morților din actul întâi? Pentru mioara si hăstria, schitul, ar fi o răscumpărare din moarte, mântuirea iubitului. Până la urmă, silită de familie, de surate, de viață și ca o răzbunare că este bolnavă, jertva se reduce la măritarea cu altul. Numai așa își justifică ea însăși primirea gherdanului de la vrâncu și-l de bărbat. Moldan însă nu o slăbește, ci o silește să se destăinuiască, află motivul și o convinge că îndată ce se vor căsători, întâi în taină, ea încetează, deoarece rivalul are să renunțe. El țintește fata, nu nevasta altuia. Situația asta pune în valoare și se opune dramatic celelalte realități pe care spectatorul o cunoaște, că vrâncul nu vrea fata, ci nevasta, ca să răpească odată și turmele și văduva ucisului. Mioara, lăsându-se convinsă, face, fără să vrea și să știe, jocul ursitei, împotriva căreia tocmai luptă. O altă întărire a dramaticului ar fi poate ca o trava, nu e necesară, ea denaturează oarecum și frumusețea morții, care trebuie să fie bărbătească, să nu iodea personajul parazitar al roiniței, ci mama sau chiar mioara, ca efect al blestemului și ultim efort al fatalității, al ursitei neînduplecate, care totuși este biruită nu numai prin apoteoza morții eroului, un fel de sacrare a lui, prin preoți și practicile păgâne de la moarte, ci fatalitatea este biruită prin altceva, prin viață. Moldan nu moare întreg spre marea cumplită a bucurie a mamei și aici s-ar putea juca pe temele îngemănate ale jalei și bucuriei, și el și Mioara mărturisesc că s-au împreunat mai înainte, fie cu binecuvântarea tainică a preotului, fie cu cea și mai puternică a naturii, și că Mioara are în pântece un rod, sâmburul nemuririi, copilul. Planul lui Vrâncu să se însoare cu văduva rămasă fecioară se prebușește. Cătălina devine din nou sălașul energiei telurice, acum schimbată de adânca mulțumire și recunoștință pentru Dumnezeu, care n-a îngăduit să îi se stingă neamul, ci i-a dat un urmas să ducă spița mai departe. Astfel primește să mai trăiască și să vadă cu ochii un alt moldan. Dramatismul s-ar îmbelșuga cu încă un adaos, în loc ca moldan să spuie singur monologul morții, parafrazarea baladei, să se ție seama de originea Mioriței, care e bocetul, astfel că s-ar putea închega deasupra mortului un fel de Siegfried, un straniu cor cu alternanțe între fete și flăcăi, strofă și antistrofă, care să recite dialogat lauda răposatului, voceratricele, cor condus de Mioara, exaltată de durere. Aici se poate amesteca preotul pentru îmblânzirea și împăcarea lumii care rămâne, cu nădejdea la fericirea la care se duce cel plecat dincolo, biruitor al morții prin nemurire. Printr-un prestigios joc dramatic s-ar lega pe loc nuntă moarte-nemurire. S-ar putea renunța la moartea prin otravă, care aduce o lungire a motivului morții. Moldan este lovit de la început mortal, ceea ce îl scutește de a vorbi mult și lung și de prilej corului să ia rolul și să-i pronunțe panegiricul. S-ar putea prea bine îmbina creștinismul cu păgânismul în ceea ce are el pur înalt senin, prefigurând creștinismul. Dacă tezismul lui Alexandru Mironescu, atât de transparent în aceste pagini voiculeșiene nu m-a entuziasmat, dacă mi s-a părut că cele mai multe din sugestii încercau să forțeze niște uși deschise, dacă n-am înțeles să introduc un preot în scena evocării morților, ritual trăit de mine însumi ca atare în vremea copilăriei, dacă am zâmbit la gândul că aș putea să-mi închei poemul dramatic cu o predică, dacă nu toate opțiunile poetului m-au urmărit în variantele de după prima redactare, în schimb trebuie să recunosc și să mărturisesc, acum și înaintea amintirii sale, că lui Vasile Voiculescu îi datorez finalul actual al Mioriței și că spiritului său îi transfer cu recunoștință meritele ce mi s-au atribuit. L-am scris fără șovăire, ca în urma unei revelații, și cu acest final a ascultat el piesa a doua oară, peste vreo doi ani, când am citit-o în casa lui Barbu Slătinanu, în cercul de prieteni literari ai acestuia. Atunci, în 1955, mi-a dăruit el un exemplar, din ediția definitivă a poeziilor lui, cea de la fundații, cu următoarea dedicație. Mâni turmeleți de gânduri la munte, flor să pască. Pe gurderei la sfatul cu baci și oi plăvițe. Acolo, la o de taină românească, ai strâns în suflet tângul eternei miorițe.